Guarda, noi abbiamo intitolato questo congresso, abbiamo intitolato questo congresso eh, la Fion per l'uguaglianza, perché crediamo che la sfida che abbiamo tutti di fronte è il fatto di come i processi che sono avvenuti in questi anni, nella crisi e nella riorganizzazione delle imprese e in una legislazione tutta contro il lavoro in Italia come nel resto del mondo, è soprattutto determinata dall'aumento di misura delle disuguaglianze, la frantumazione del lavoro, la catena degli appalti e dei subappalti, la precarietà, l'innovazione utilizzata in molti casi per aumentare il comando dell'impresa sul lavoro e hanno prodotto un'enorme un quantità di disuguaglianze che naturalmente indeboliscono la capacità di coalizione di messa insieme delle lavoratrici e dei lavoratori allora io credo che il tema che noi abbiamo è come recuperare, è come andare contro, andare in controtendenza riunificando il lavoro rispetto alla frantumazione che si è stata prodotta, credo che sia questo il centro del congresso, credo che gli elementi di razzismo che pervadono la nostra società sono diciamo l'espressione più esplicita e più forte di questo aumento delle disuguaglianze, di come si cerchi il nemico in chi è in realtà il tuo fratello, diciamo così, proprio dentro un'idea di frantumazione e di concorrenza del lavoro. La nostra sfida è quella di essere nella nostra autonomia e indipendenza dalle imprese e dai partiti e dai governi, rilanciare un nostro punto di vista che ricerca nella coalizione delle lavoratrici e dei lavoratori la forza per esprimere un modello sociale che è opposto a quello che oggi ci viene rappresentato. E a proposito di punto di vista ti chiedo mh, su alcune eh, misure annunciate da questo governo come la pensa la fiomma ad esempio sulla questione delle pensioni o sul reddito di cittadinanza? Diciamo che pensioni e reddito di cittadinanza sono stati due cavalli di battaglia dei partiti che venendo da, da storie diverse si trovano insieme in un contratto di governo quindi molto poco disponibili a discutere all'esterno perché sono contratto di tipo privatistico che li lega. Sono due temi fondamentali su cui hanno vinto le elezioni, la FIOM pensa eh, che la riforma Fornero è stata un'enorme operazione di cassa per il pareggio di bilancio a danno dei lavoratori e dei pensionati e quindi da dire che qualunque cosa va in controtendenza va bene, però dobbiamo sapere che il quota 100 riguarderà un numero limitatissimo di, di lavoratori e molto pochi nell'industria perché non tocca le donne eh, che hanno avuto magari dei figli e che quindi hanno eh, perché non puoi avere più di due anni di contribuzione figurativa non tocca i giovani precari perché naturalmente devi aver avuto 38 anni di contributi e eh, chi ha cominciato a lavorare troppo giovane a 62 anni e ben oltre i 43-44 anni di contributi quindi come dire è una goccia importante è una goccia, la riforma Fornero ha bisogno, dire che la riforma Fornero è un po' uno slogan insomma, in realtà la riforma Fornero ha bisogno di cose strutturali molto importanti. E sul reddito di cittadinanza la FIOM è d'accordo da molti anni, noi già dal 2010 Dicevamo che per eh, una Repubblica fondata sul lavoro la disoccupazione è involontaria, visto che appunto, cresce la precarietà e la disoccupazione non si può pagare con l'assenza di reddito, il diritto al lavoro passa anche attraverso il diritto al reddito, ma accanto alla questione della reddito di cittadinanza vanno rafforzati gli ammortizzatori sociali che il job act invece ha fortemente indebolito e quindi diciamo, il legame con l'apporto la, di lavoro e anche la redistribuzione degli orari eh, di lavoro che è l'unico modo per allargare l'occupazione eh, in modo strutturale. Per quanto riguarda i metalmeccanici ci sono alcune vertenze in giro per l'Italia, mi viene in mente ovviamente quella dell'ILVA, ma per restare nella regione da cui trasmettiamo l'Emilia Romagna c'è la questione della Breda eh, Menarini, che impegni chiedete al Governo? Guarda, la questione della Menadini è in corso in queste ore, nel senso che il governo ha incontrato l'impresa ma non vuole incontrare i sindacati che sono sotto al ministero e insieme alla delegazione di lavoratori eh, dell'Emilia, naturalmente di Bologna e di Avellino che il Ministro non vuole ricevere, secondo me non vuole ricevere perché non ha evidentemente delle soluzioni per noi questa è una cosa inaccettabile, il governo incontra le imprese eh, come su eh, le tasse sul, sull'auto eh, e non incontra il sindacato oggi ci sono i lavoratori che rischiano il posto di lavoro in modo definitivo dell'industria italiana autobus perché una soluzione non si vede sotto il ministero e il governo non li incontra. Allora possiamo dire che non è possibile che, che, che il governo incontra i eh, delegati e i sindacati quando è in grado di farsi applaudire e quando ci sono problemi invece se ne tiene lontano. Questa cosa non ci piace affatto.